яке несла з весілля у вишитій хрестиком хустинці. В автобусі ейфорії від щасливої втечі з-під можливого шлюбного, а від тих усього можна чекати дярма, змінилася жорстокою депресією. Люденюк згадав, що так і не напився води, не сходив у туалет, не вмився по-людськи, не похмалився, крім того не згадав, було в нього щось із Томою чи ні, а також була чи не була груповуха. Від усього цього не хотілося жити. А тим часом Доля приготувала йому по-справжньому підлий і нестепно жорстокий удар. Можна сказати, під дих. Тома виявилася однокурсницею і подругою його коханої Магдалинки. Звісно, повернувшись в університет, Тома першим чином почала розпитувати Лену про того джерелівського хлопця, що має такий гарний кривий і таке дивне ім'я, і в деталях розповіла подрузі, як вона провела з ним ніч. «Уявляєш, він стільки випив, але цілу ніч...» Магдалина уявила, зальблідла і сухо сказала подрузі. Уже колишній, як вона вирішила для себе... Що джерелів, на відміну від села, як його там, місто, і всіх мешканців вона не знає. І знати більше не бажає. Знати тебе більше не бажаю. Кинула Магдалина в очі панькові, коли він, трохи окликавши від весільної пригоди, прибіг до коханої, що якраз приїхала з навчання, прибіг за підтримкою і співчуттям. Не поняв, ображено засапів панько, «Він таке пережив у тому малоцивілізованому селі, а вона...» «Все ти поняв!» – крикнула Магдалина. «Йобар невтомний, алкаш, реч, дощовий хробак без шкарпеток, йди до своєї томи!» «До речі, вона ніяка не тома, а звичайна домка. Таке селюдське ім'я, знаєш?» «Мах, да! Лєна!» – забалькотів панько, збагнувши, що його весільна пригода – вже стала надбанням студентського фольклору, і відтепер дощовий хробак без шкарпеток стане його другим ім'ям у цілому університеті з усіма його общами і формами навчання. Сука. Магдалино, розпачливо сміхуючи себе за свого знаменитого носа, вигукнув Паньку. Я не. Вона вибухнула риданням. І, з її словами йди к чорту. Затраснула двері перед його так символічно згнутим вантердянським бік носом. Пантелеймон стояв на східцях перед зачиненими дверима і думав, що робити: кричати, плакати, сміятись, проклинати сільські звичаї, курвів, свій дурний член чи свою ще дурнішу голову. Нарешті витерш Марки і почвалав додому. Ясно було одне – все пішло прахом. Розділ другий. Кому Україна? Начальник п'ятого управління обласного КГБ, боротьба з антисовітчиками, націоналістами, дисидентами та іншими підривними елементами, майор Тодоріка Швець мав у свого начальства репутацію ліберала. Ні, ніхто не сумнівався, що Федя Швець – справжній чекіст із повним набором необхідних атрибутів, як от чисті руки, гаряче серце, холодна голова, і що він переконаний комуніст-брежнєвець, до того ж відпускник, відмінник вищої школи КГБ, але місцеве походження, смішне метричне балканське м'я – Тодоріка, а також його вільнодумні висловлювання за чаркою, мені хоч кіл до голови тиши, а я впевнений, що профілактика більш ефективна, ніж репресії. Щодо роботи з ентузіастами, як кегабісти, називали той такий підривний елемент, давали привід для деяких напівжартівливих натяків. Коли треба було знешкодити червого ентузіаста, начальник КГБ генерал Ніколай Кузніцов казав, хай це зробить капітан Циклопов. Якщо об'єкт вирішено було зацифрувати, тобто дати йому 7 плюс 5, 7 років концтабору і 5 заслання, або ж ця справа якраз для Феді, коли ентузіаст на арешт не тягнув, і справу можна було розв'язати полюбовно, затримати на кілька діб без офіційного арешту, Контрастно допитати погрози, мовляння здійснити домашній обшук без ламання підлоги і нарешті оголосити офіційне застереження, перший щебель в ієрархії засобів впливу соціалістичної держави на відщепенців, які ще часом трапляються. Коли майор Швець отримав з особливого відділу однієї дивізії за Кавказького військового округу, повідомлення, що в містечко джерелів прибув демобілізований військовослужбовець, який під час служби виявив задатки ентузіаста, він націлив на цей об'єкт своїх сексутів. За якийсь час майор Швець переконався, що сигнал із військ був недаремним. Ентузіаст Пантелеймон Аристархович Люденюк, 22 роки, член ВЛКСМ, Студент-заочник університету, працює з на заводі «Металіст», неодружений, справді активно виявляє свій антирадянський ентузіазм. Ізвиніть за тавтологію, товаріщ генерал. Нічого, Хведя, продовжай. Як повідомляють наші джерела, джереліва, «Що раз, извиніть, Ніколай Іванович, загострення в об'єкта почалося після того, як у нього стався розрив з його сусідкою, коханою та, ймовірно, нареченою Магдалиною Киселицею, 19 років, студентка, комсомолка, спортсменка, що, правда, займається таким буржуазним видом спорту, як теніс. Красуня, звісно, цілком аполітична, якщо не рахувати пристрасті до імпортного одягу і взуття. Майор Швець, Мимоволі, Крадькома кинув погляд на свої жовті італійські черевики з гострими обитими латунними бляшками-носаками. Усі спроби молодого Люденюка відновити втрачені взаємини з киселицею виявилися марними. Вона не пробачила йому випадкового статевого зв'язку з її однокурсницею Домкою Гап'юк, про що остання поінформувала майже весь курс. Люденюк, аби справити сильне враження на втраченку хану, вдарився в політику. Він надумав створити підпільну диверсійну збройну групу під назвою КУМ для боротьби проти радянської влади на Україні.